Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, ez itt a Klubrádió benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punks Naded Miklós, a műsorszerkesztő és szokás szerint árva a Brigitta. Gyorsan elmondjuk a stáblistát, Józsa Péter Boris jelszint fogja kezelni a gombokat, és kis Mária fogja felvenni az önök telefonjait, ha feltárcsázzák a 24 07 3, illetve 24 06 telefonszámot, mint hallhatták. Az elmúlt 24 órát a terepen töltöttem, ahogy ezt szokták mondani újságíró körökben. Annak próbáltam utána nézni, hogy az emberek mennyire emlékeznek a kalef kifejezésre, és aztán kiderült, hogy hát annyira nem emlékeznek, hogy soha életükben nem hallották. Azt tudták, hogy mi az, hogy halef, igen, nyilván az egy kés, de hogy a kalef az micsoda, azt nagyon kevesen tudták, még itt bent a klubrádióban is, és az összes többi munkahelyemen. És a baráti körömben sem tudták az emberek, hogy, hogy mi a kalef. Na minden esetre a kalefaktorból származik a szélkálmán térnek a becézése, ami a Wikipédia szerint a 90-es években kikopott a magyar köznyelvből, úgyhogy nem is kell tudni azt, hogy mi a e de ha valakinek mégiscsak van ehhez kapcsolódó története, az mindenféleképp mesélje nekünk. A Moszkva téren, az egykori Szélkámán téren, aztán újra a Szélkámán téren fog ma az annó Budapest az önök segítségével bóklászni. Ha vannak olyan emlékeik, amik a térhez kapcsolódnak, vettek ott könyvet, vártak valakire, addig vártak valakire, amíg nem jött az óra alatt, hogy kénytelen voltak egy másik egy magányosan várakozóval, összebarátkozni, és aztán összeházasodtak, akkor az is egy jó történet, és biztos bele fog férni ebbe a műsorba. De ha vannak háborús történeteik, ötmatos történeteik, például az is nagyon érdekel, mert 56-ban rövid ideig, ne írt ki, látom, hogy van telefonáló, ezt Boris jelszintnek mondom, mert még nem vagyunk annyira összeszokva az elmúlt 16 évben, hogy, hogy kiismerjük egymás gondolatait és mozdulatait. Na minden esetre, akkor tehát a Moszkva térről fogunk beszélni, és azt fogjuk először kideríteni, hogy igaz-e az, hogy a forradalom egy rövid időszakában, vagy a forradalom alatt és után a Moszkva teret, a Célkámán teret, a Kalefed, azt a vértanúk terének is hívták. Van a túlsó végén itt van Mach József, ha pontosan mondom a nevét. Jó napot Igen, kívánok, egyen. műfordító. Jó napot! Ödvözlöm, Mach József vagyok. Hallott itt. erről, amit én most itt mondtam az imént? Igen, nem vértanúk terének, hanem magyar jakobinusok terének hívták, ugyanúgy, ahogy később a de nem hívták vértanúk terének. Mi sokáig őrösszük is azt a kézzel írott táblát, uh -huh. amit még hát a forradalmárok ütettek a házunk halára, uh -huh. mert mi voltunk az utolsó ház, mellettünk már a Szilágyi Erzsébet fasor, hát a Légi Malinowski fasor kezdődött. Tehát ön abban a házban uh, élt amiatt a kanyarban van. Élek, gyakorlatilag csak ki kellett jönni Metszergomba nyaralomba, uh -huh. de hát most már 1943 óta itt élünk. Akkor meglehetősen sokat látott ebből a, ebből a térből. Hát, én is sokat láttam barátaim is, meg hát a szüleim, akik a 30 évek elejét laknak. laktak itt a marga házban, sajnos már nem élnek, de rengeteg történetünk van ugye a téről. Az ingatlan ablakai azokat a néztek a villamosra, úgyhogy nem szabad este, nyitva az este reggel nyitva hagyni az ablakot, mert ha egy poharat teszünk az asszal célére, ma már leesik az asszal céljéről a pohára, hatalmas zaj és rezgés miatt. Amikor kiserek voltam, képzelje elment egy autó, akkor két hétig beszéltünk róla, hogy hé, milyen csoda van itt a Moszkva téren, autók is járnak, Igen. A búcs, meg a az azért akkor még 8, Kedvencem a, a Facebookról, a Budapest régi fényképeken Facebook csoport, ahol gyakran látok olyan képeket a városról, ahol mulatságosan vagy mókásan mellírják, hogy csúcsforgalom, mondjuk a Rákóczi úton, és akkor összesen három autó látható, mondjuk az Asztóriától egészen az elsőbbet hídig. Egy Ifa, egy karus meg van, egy, egy így Skoda. Volt, ami így, mert, hát képzeljél, akkor még ugye kocsival volták, de el a szemetet. Uh -huh. Vagy tudom én hozzak egy másik irányát a képzelje el, hogy a háború alatt a vizet például a Városmajori Centrum mellett lévő kis hozták ilyen küzihít medencéből, ami aminek a pereme még ma is látszik, tehát, hogyha valaki bejön a városmajorból a Csabonca felül, akkor még ennek a betonmedencének a mondjuk 15-15-ös betonpereme még mindig ott látszik. Ez, ezen az e, útvonalon e, történt, vagy most nem tudom, hogy, hogy, hogy mi a megfelelő kifejezése, a kitörés is ugye, 1945. február 13-án, tehát ott az önök háza előtt kellett, hogy elhaladjanak azok, akik megpróbáltak kitörni Á, a várból. Bocsásson meg, nem 11 én volt a kitörés. Február 11-én, ha... uh -huh. vasárnap, ha jól tudom, mert ez a saládi legenda, lehet, hogy én tévedek most, tehát rosszul emlékszem az időpontra, ugyanis ö, a szüleim épp vízér voltak itt ebben a vízhűtőben a kétörés napján, uh -huh. és képzelje el, hogy ö, már akkor erősen lőttek a svább egy felől a, ide a templom felé, uh -huh. úgyhogy alig tudtak hazamegni a vedrökkel. Egyébként csak érdekességként mondom magának, képzelje el, hogy édesapámmal együtt a hábszászló, aki egy elég ismert gyerek meseíró, és hát azért volt a Lassi bácsi, együtt jöttek ide, aztán este vissza, menekültek már, mert olyan gulyózápor jött a egy felől, hogy alig tudtak hazélni vissza a Szélkámán tériházba, ugye akkor még Szélkámán térnek Egyébként innen a Kalefa nevezésügy, ugye Kálmán -Kalef. Éppen ezt próbáltam cáfolni, hogy, hogy miután fűtőket is ott szedtek össze, tehát eh, akiket elhívtak eh, valamiféle munkára, ugyanúgy, mint ahogy később az emberpiacon, hogy eh, a fűtőket hívták, tehát a kalefaktornak, és hogy állítólag ebből származik, és hogy nem volt köze a, a Szilkámán térhez. Ez egyébként Rózsa Júznek a megállapítása. Ő azt írja egy mm, poszt, poszt alatt, hogy, hogy a Kámának nincs köze a Kalef becizett alakja, senkit nem hívnak Kalefnak. Egy reálisabb magyarázat szerint a háború előtt a téren felfogadható fűtők nevéből, a Kalefaktorból ered a Kalef neve. Ü ne hallgódjon, nem szeretném minősíteni ezt a történetet. Tehát a kalesz szó a Kálmán szóból ered. Hát elvégre is Én a nem a... fordító, Most nekem ne... nem fogok tudni biztosítani ezzel. A el egy, nézett tény az, hogy például spanyolul úgy mondjuk, hogy Kalefakción centrál, de ennek semmi köze az égvilágon a Kálmán. Vagyis, <gül> bocsánat, a Kálmán szóhoz. Tehát a kalesz a Kálmánból ered, a mi szüleink kezdték Aleksnek hívni, ugye amikor 1929-ben Szélkánán térnek nevezték. Azt a részt, ami most az Anna udvar és a, hogy mondjam majd elnök, ahogy kikanyarodik a villamos uh -huh. ő, a térről, az a rész volt csak Szélkánán uh -huh. mert ott változott a közör volt, ugye a jégpálya, a Budai torna Egyletnek volt a, a, a sport, sport elete, jégpálya pedig pálya, pedig nyáron. Ugye gödörnek hívtuk korábban, illetve gödörnek hívták korábban, mert ez a Krisztentéle anyagbányának volt tulajdonképpen, a Mexik Értem, tehát akkor most, ha, ha jól gondolom, akkor lehetne egy 50 perces műsort csinálni azzal, hogy én felkonferálom Mach Józsefet, műfordítót, aztán leülök egy székre, és végighallgatom 1929-től 2018-ig a történeteit, de azok mondjuk kizárnánk a... Három nem vagy Nincs kétségem felül, de melyik a legizgalmasabb, vagy legfontosabb történetem a Kalefről? Én, én csak azért, hogy segítsem esetleg a műsor. Kedjük talán a legrégebbi történettel, ami még számomra érdekes. Ugye volt ez a kitörés, mondom 45, szerintem 24-én volt, de lehet, hogy 13-án önnek van igaza. Lényeg az, hogy 14-én megjelentek az oroszok a házívan. Uh -huh. És az egész csapatot, aki a háton lakott, az udvaron, hát nem a falhoz, de is sorba állították, és Kérdezgették oroszul természetesen, hogy kinek mi a foglalkozása. És olyan nagy szerencsénk volt, hogy ez a Hászlászló bácsi a, az író, ez valamelyes tudat oroszul. Uh -huh. És édesapámnak megtanította, aki egyébként szabó, ő volt, és a postán dolgozott, hogy te, hogy hogyha majd az orosz kérdezte, mondd azt, hogy te tramvaj, konduktor, az te villamos vezető vagy. Uh -huh. És hát apámhoz értek, mindenki elmondta, hogy neki mi a foglalkozása, ingenjőr, stb. stb. És mikor édesapámhoz értek, drága apám, reszketve a félelemtől, hogy most agyon fogják lőni, közönte az oroszal, amikor kérdezte, hogy hol hétó vagy, nem tudom én, hogy kérdeztek hogy kell, hogy, Oroszul, hogy ő tramváj konnektor. a <Szul> az banda olyan röhögésbe kezdett, lapolgatták apám hátát, ölelgették, hát ilyen kréfa mester, sattami, sattami, satt, satt. kiderül, hogy édesapám szabó mester, és képzelje el, hogy beköltöztek az első emeletre az oroszok, egy parancsnokság, és apámmal baradták meg az elfakadt katonaruhájukat. Uh -huh. Hálából, mert nagyon rendesek voltak, lisztet, cukrot, tehát mindenféle élelmet hoztak, uh -huh. úgyhogy olyan 6-8 ház a környéken abból élt, hogy a drága apám, Ugye az oroszoknak a német faszgépen varta a katalá hát azt hiszem, ez az internacionalizmusnak volt a csúcson. És valóban én a kitörése egyébként 1945. február 11 én volt. 11. Én évok, Én jól ez egy vasárnapi nap volt, és este nyolc tájban kezdődött. Na, drága apám, még hát sokszor elmesélték ezt a történetet, hogy én, hogy haza tudtak érni akkor a vizgyűtőből a vödrömken és hát a száborba. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt a történetet, és nagyon szépen köszönöm, hogy föl is bukkant, és köszönöm. emlékeivel egy kicsit beindította a műsort. a műsort. További jó nyaralást! Viszont hallásra! Egyébként az Anno Budapest a Facebookon is elérhető, Anno Budapest PNX en azt hiszem, azt kell beírni mert hogy az Annó Budapest már foglalt volt, és a Punks Not Dead-nek a, a feloldása, a PNX-Szentédédé úgy lehet megtalálni, és hál' Istennek, köszönhetően Rentonnak, Keltnek, és Hárva Brigitának nagyon szépen gondolszák az oldalt, letölthető az összes eddigi Annó Budapest mindenféle formátumban, úgyhogy meg lehet hallgatni, aki eddig kimaradt ebből a műsorból. 24 07 24 a Kalef -nevet már tisztáztuk, 1945-ös volt a, ez a történet, és akkor jöjjön a következő halló. halló. Készcsókom. Szervusz, üdvözöllek. Én vagyunk az örege, Ilona vagyok, és az 50-es évek végétől egészen a 70-es évek közöttig naponta jártam át a kalefon. És én először is tisztelettel szeretnék adózni egy valakinek, aki, hát remélem, hogy rajtam kívül vannak, akik emlékeznek rá. Ő egy központi figurája volt a kalefnak, egy enyhén szellemileg fogyatékos fiú, uh -huh. akit csak mindenki franyónak hívott. És ez a franyó mindig ott volt a telefon, és hogyha mi nem tudom, színházból, vagy uszodából, edzésről, vagy bárhonnan jöttünk haza, és mondjuk nem féltünk hazamenni kíséret nélkül, akkor a franyó volt az, aki semmit nem beszélt különösebben, csak szóltunk, franyó, létszíves, gyerek, haza, mert félek egyedül uh -huh. menni, vagy félünk, nem tudom lányok, költ, tetten hárma menni, akkor a franyó jött és elkísért, mert hát abban az időben azért voltak ilyen híres bandák. Uh -huh. És így mondom, és ő az az ember, aki ott a telefon megérdemelne egy szobrot, komolyan mondom. Egy szobrot az nevét soha nem tudtam, pedig éveken keresztül. Tehát bárki kérte, ő mindig ott volt, és mindenkit elkísérj. Uh -huh. És csak üdvözöltük egymást, keveset beszélt, de ő mindig ott volt. És a másik, amit szeretnék mondani, ami abban az időben, az már két telefonfülke volt ott, ahol most megy a négyes és hatosnak van a végállomása, ami tantusszal működött, uh -huh. És hát ott elég szépen álltak ugye sorba, mert hát nem lehetett, vagy nem volt telefon. És hát az egy nagyon-nagyon népszerű hely volt ott, és mindenki tantuszra vadászott, vagy vett, vagy igen, kinek elfogyott, kinek még volt, és sürgették egymást az emberek, hogy rövidebben beszéljenek. Úgyhogy én nagyon örülnék annak, hogyha valaki emlékezne erre a figurát. Az a furcsa, hogy... Hát nem az a furcsa. Tehát, hogy, hogy ami nincs az interneten, az nagyjából nem is létezik. Múltkor erről beszélgettem az egyik e, e, pajtáson. Most miközben beszélgettünk, én azért rákerestem Franyóra és a Kalef szókapcsolatra. Igen. Nem talált egyébként feloldást e, erre a kifejezésre. De a, a Tantusznál fontos megjegyezni, hogy nyilván innen származik a leesett a Tantusz nevű kifejezés, Igen. amikor valaki valamit megért, onnantól, hogy ugye működött a vonal, tehát lehetett beszélni. Arra emlékszik, hogy hol lehetett Tantuszt kapni? Hát Tantuszt ott nem tudom. esküszöm, már nem tudom. Látja? Nem tudom. Azon gondolkodom, hogy be kellett menni érte postára, persze, vagy az persze, újságosnak persze, volt... vagy persze, vagy trafikba. Aha. Igen. És akkor ebből lett volt az, az út tantusz és a Darvas filhárnak volt erről egy nagyon jó írása, meg aztán később könyve is a, uh -huh. ez az utantusz úgyhogy ez igen nagyon, nagyon az egy nagyon népszerű hely volt ott, is álltak az emberek sorban, mert a telefonát az, nagyon kedves. Ez olyan magadok. volt, mint a mókus fenntartás. Erre kíváncsi lennék, hogy valaki emlékszik erre a fiúra. Köszönöm ez szépen. Ez egy olyan népszerű figura uh -huh. volt, tehát így mondom, hogy most mesélik, hogy a könyves, azok már mind jóval későbben megjelentek. Igen, igen, igen, igen. igen, ez, igen. Ez, ez őt is ismertem. De ez a fiú, ez mondom, ez egy nagyon-nagyon népszerű figura volt. Szerintem József, akivel az előbb beszéltünk, ő biztos aki. emlékezett rá. Ami ja. fordítódik. Én tisztelettel adózom az emlékeinek. Köszönöm szépen. És örülök, hogy elmondhattam. Remélem, hogy van még rajtam kívül is, akit ki fog derülni az elkövetkezendő 37 percen. Kész csókom. 200. Viszont hallásra. 24 07 95 3, 24 95 3, a kalefet megoldottuk, a franyót most már tudjuk, de hogy mi volt a valódi neve, az is lehet, hogy ki fog derülni az anno Budapestben az önök alázatos narrátorával. 24 07 96 3, 24 3, jöhetnek a jók és éli történetek. Halló. Üdvözlöm, hát abból van bőségesen, mert, mert hát ez mindig a város egyik legfontosabb központja és csomópontja volt, hiszen itt rengeteg villamosvonal és autóbuszvonal találkozik. Szegény emberek itt találkoznak, rendezúznak már a 20. század eleje óta, hogy kirándulni menjenek, akiknek nincsen kocsiuk, és ez aztán a legkülönfélébb mozgalmakkal is párosolt mindenféle irányzattal, úgyhogy itt, itt nem csak kimszesek vágtak hajdanat, tehát hát állnak már, ahol, ami megközelíthető volt a Budai hegyek a, uh -huh. a Szélkálmántér a Moszkva hanem a legkülönbözőbb beállítottságú tisztes polgárok is, szegény munkások is, és hát ez, ez egy nagyon fontos csomópont volt. Szegény apám Isten, annyit annyi hát ma is nagyon sok sín, sín szeli át, és mindig, a, mindig síntérnek hívta, mert annyi sín vezetett keresztül, kassul, és vezet ma is a Moszkvatéren, vagy a szirkálmán téren keresztül, a Kalef még divatban volt. Uh -huh. Én egy öreg ember vagyok, de fiatal fiúk is, akik ma már lassan középkorúak és ők is így hívták, és olyan, olyanokról van szó, akik az, ifjú, az ifjúsága rendszerváltás után telt el, mint ahogy a Moszkva című film a Török Ferencnek is, ami egy igen jó film volt erről a erről, erről a környékről, és ennek a múltjáról, és akkori jelenéről, vagy a Toldi Márjának a nagy slágere, a Moszkvatéri Lányok című emlékezetes slágere. Tehát sok-sok minden énekelt ezt meg. Én nem akarom nagyon szaporítani a szót, hogy más is jusson. De, de, de, de még egy azért dolgot... egy nagyon fontos dolgot mondott, amit már tegnap, amikor műsora készítem, akkor eszembe jutott, hogy hogy vidéken, amikor ugye a mégnál szólt a rádió egész nap a kosut rádió, én hiába tekertem át a petőfére, mindig a nagypám visszatekelte, nem is ez az érdekes benne, hanem hogy, hogy mindig lehetett hallani túra ajánlatokat, azt hiszem szombaton vagy vasárnap van. reggel, Pont és akkor azt de. mondták, hogy, hogy túra indul, mit tudom én a a Kékeshegyen keresztül e, salgó találkozó 8 órakor a Moszkva téren. A, az nem, az éppen onna arra felé nem indult a kékes mert. De, a igen a indult, de indult a Budai nagy színásra, Aha. még a pirisbe és a Budai hegyeket járták be. Voltak nagy turistakörök, és hát aki ma is még túrázik szegény emberek, akik ne, nem tud vidékre menni, annak a Budai hegyek maradott, hogy túrázhasson. És milyen jó. Az? Ma is nagyon sok, szétkráni a van Például voltak valaha zöld vendéglők, uh -huh. ilyen volt, nem hiszi el a zöld fa ami az alagút után van a Krisztina körút sarkán, a Krisztina templom mellett, Aha. de ami igazi nagy zöld vendége volt az a disznó fő fenn a, For, a, a, hegyek, a hegyek között, ott a, a, a, a Libegő felé, Igen. de onnan lehetett felmenni, de más irányban, mint a János egyre, bárhoz ahhoz közeles, vagy akár említhetném az Ördögorom csárdát, ami a 8-as busz mentén volt, és onnan föl lehetett jutni uh -huh. a, a Szabadság, vagy Svádhegyre fel a tévétoronyhoz. Ennyit a régi budai kirándulási lehetőségek, amelyekből azért mára is maradt, és uh, sok szegény ember, aki tudja még, hogy a budai hegyek mennyi szépséget és értéket rejtenek magukban, és olcsón megküzelíthetek, az valóban tesz kirándulásokat a Moszkva térről főként, meg hát a Móricor is vannak ilyen csomópontok, ahogy ezt említettem, és még gyorsan azt mondanám mm -hmm. el, hogy a híres Bacsó film, a tanú eredetileg nem a Margit Hídon fejeződött volna be, ugye, ahol a a meg a meg a gátőr Igen. őszáll a villamosra, és kicsit rezignáltam békülékeny hangot ütnek mm -hmm. meg, e, hanem a Moszkva térren Uh -huh. vették volna föl, ha hagyta volna a cenzúra, és a 56-os az 56 villamos végállomása volt ott, az egyik a de a másik pedig lenne a hűvösleges. Hűvös az zárókép az volt, vagy az lett volna, hogy rázumol a kamera a villamosnak a rendszám táblájára, van 56 moszkvati hűvös Na most ezt a cenzúra. Természetesen betiltotta. Úgyhogy egy ilyen tragikomikus momentummal fejezném be, de csak utalásszerűen megjegyezném, hogy a Nemzeti Szalonról is lett volna néhány érdekes közleményem, de gondolom arról sokat beszéltek, ugye? Abban igen, igen, sokkal... igen, igen, igen, a, a, a két héttel ezelőtt, a, amikor az engesztér volt igen, a téma. Egy héttel... Azt is említették, hogy a Galilei kör is ott volt. Azt nem a például. voltak, mozi volt a háború után, aztán az 50-es, 60-as évek fordulóján uh -huh. lebontották, de én még ott láttam a felújított Hippoly talakát, és a Csendes Otthon című filmet nagy sztárokkal és az összecsendül két bohár című szényes együtt, Sota, Ungbári, Zente, Galambos, Erzsi és így, tovább, és így tovább. No Hát ezek sorjáos emlékek, de átengedem ezt a helyet másnak. Minden jót kívánok! Köszönöm szépen viszonthallásra! 2407953 illetve 24 06 most nem fogunk bele egy új történetbe, már, mert már itt van Suba Krisztina, hogy elmondja a legfrissebb híreket, de hogy a kedves hallgatónak az utolsó mondatára egy kicsit reagálják, tényleg nagyon kell gondolkozni azon, hogy, hogy a Bátor utca 10 számot, mint a filmfőigazgatóságot és egyfajta kultúrpalotát, azt felvegyük a témiák közé, most akkor jönnek a hírek, és utána pedig folytatódik a Kalev a szilkálmán tér, a Moszkvatér és hát a szellemes kifejezéssel Sintérnek nevezett Moszkvatér története itt az Annu Budapestben. a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és De Miklós. Hajják a kedves hallgatók, hogy mindig az utolsó ma érkezek meg, és félikteli szájjal, azért mert a kolléganőnk elhagyott bennünket, egy Erika, és mindenféle teljes vannak a szerkesztői szobában, és abból eszegettem, de majd most kimegy a Boriszi jelszint, és ő is eszeget, úgyhogy elnézést kérünk érte. 2407953, mert a 2406953, ez az annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, a Pancsnodet miklós és a mai Helyszínünk, amit megpróbálunk megidézni, az önök segítségével az a Kalef, a Moszkva tér, a Szélkámán tér, a Sintér, és egy kedves hallgató beírta a fórumra, hogy Franyó az utolsó Moszkva téri házban lakott, ugye az egyik kedves hallgató említette, hogy mindig ott volt a, a téren, tehát Franyó az utolsó Moszkvatéri házban lakott, a háború alatt légnyomást kapott, állítólag a háború előtt egyetemre járt, idősad édesanyjával élt egyedül, naponta körbejárta a teret, elüldögélt, amikor az édesanyja meghalt, ő is eltűnt hamarosan, sose kódult sose szólt egy szót sem az emberekhez. Ez egy másik emlék Franyóval kapcsolatban. 24 07 96 24 haló. Haló, tessék beszélni. Halló, én vagyok a vonalban, akit mondták, hogy tartsam a Én Kérem szépen, bocsánat, én egy, nem egy vidám történetre emlékszem, nem is velem történt, csak uh -huh. elmesélésből tudom. Na. Akivel történt, ő mesélte, de nagyon haláláig benne élt ez a történés. Az illető egy férfi ember volt, kalap a fején. Ment a, ez azért érdekes, mert az lerepült. Na, no. szóval az a lényeg, hogy elmesélte nekem, hogy postára érkezett neki csomagot, a központi postára kellett bemenni, és a 21-es buszok ott sorakoztak, és ő egyikkel haza akart menni. Uh -huh. Felszállt a csomag az ölében, és egyszer csak a busz, azt hiszem a sofőr nem volt ö, a buszon, Elindult lefele, ahol most a mozgó lépcső van, hála Istennek. Aha. Lényeg a lényeg, hogy legurult a 21-es autóbusz onnan föntről, ahogy most, ahol most is állnak még ugye buszok. Aha és annyira mélyen élt benne, hogy haláláig mi hányszor találkoztunk, ez mindig felidézte. Ó, és meg is mutatta a jegyzőkönyvet, nagy kivizsgálások voltak, és a kalapon azért mosolyogok, és a lerepült kalapja, ugye. Hogy én csak azért mondtam mellett, hogy vajon van-e még valaki, aki ült ugyanakkor ezen a buszon, mert ez egy, ez egy olyan mély nyom maradt ebben az idősebb volt már, mert ugye nyugdíjas volt, uh -huh. hogy, hogy legurult ott szabályosan, és ettet csak ott puf, megállt oda lenne a 21-es autó. Arra emlékszik, hogy nagyjából ez melyik évtizedben? Igen. 25 vagy 30 éve. Aha. De ő már ezt nem tudja elmondani. Én meg ahányszor találkoztunk, és mentünk együtt közös programra uh -huh. valami, mindig mondta ezt a történetet, és én mindig próbáltam terelni, hogy ezt már el kell felejteni. Igen. Azért szóltam, és mondtam el, hogy hát ha van még valaki, aki esetleg rajta ült ezen a buszon, vagy hallott mm. erről az eseményről. Köszönöm szépen! Úgyhogy nem egy vidám történet, hanem elég szomorú volt. Én rögtön mondtam, hogy egészen biztos, hogy nem volt behúzva a kézifék. És tényleg az volt a jegyzőkönyvben is sajnos. Köszönöm szépen! Úgy, hogy bocsánat, hogy ilyen szomorú eseményre emlékeztetek esetleg másokat is. Se, semmi baj nincs a. a Köszönöm ezzel. szépen! Köszönöm hogy szépen! Hiszen ez a műsor alapvetően nem a, a, a vidámságra van kitalálva, arra van kitalálva, hogy emlékezzünk, aztán az emlékeink egy része az kicsit szomorú, kicsit vidám, kicsit rövid, kicsit hosszú olyan, mint az élet. Haló! Jó önöket hallgatni, én Bandi könyvkereskedőről szólnék egy. Hallgatom, napatot, jó napot kívánok! Kettőt. Jó napot kívánok! Fantasztikus ember volt, alacsony, barátságos, a viharokkal, egy összerakható ilyen kis pavilomba dolgozott minden este, behúzta ott a, a különféle anyagokkal a uh -huh. könyvet, hogy ne meg. Mindenkinek segített. Uh, annyira, tehát egészen a 90-es évek elejéig meg szurkoltam, próbáltam is neki segíteni, hogy ne rúgják ki onnan. Most egyébként utána az Anima könyvesboltnak volt szintén kicsit később. Ez még az az hiszem, hogy most is van. Az átköltözött ő kapott egy fix helyet, hála istennek, uh -huh. eh, odabba a fix épületbe a villamos megállónál. És a Bandi azt is megtette, hogy például a faludi Vionyát, eh, amit Sopronba vette meg egyetemistaként, uh -huh. az odalta neki, és faludival eh, szignáltatta, és azt is elmondta még, amikor visszaadta, hogy. Eh, a könyv belső borítóján a Vion fordításnak attól függ, hogy milyen a Párizsnak a térképe, arról lehetett visszakeresni, pontosan milyen évbe adták ki azt a fordítását. Fantasztikus. Bandi könyvészsel én is kapcsolatban voltam életemnek abban a szakaszában éppen a Fekete Doboznál igen. dolgoztam Pestlacivel együtt. és Sozás ember volt. És emlékszem, hogy forgattunk a bandi könyvészsel, és akkor ott föl is bukkantak tiltakozást szervezve zsillezoltán, és, és még néhányan a, a 80 évek demokratikus ellenzékének arcai közül még egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy talán a Lavaspista is felbukkantott egyszer-kétszer, de hogy minden esetre írók is tiltakoztak akkor, amikor úgy nézett ki, hogy bandit könyvést kiebrudalják, illetve hát felszámolják a, a helyét, akkor, akkor igen ez a 90-es évekre 92-93-ban. De bandi hetet, nem lehetett, bandit nem lehetett. Bandit ja, nem besorolni, semmilyen irányzatban. inkább ő úgy gondolkozott, meg beszélgettem erről, nem. hogy, hogy szerintem is ez egyetértek, hogy a szélső jobb szélső bal, az, az ugyanolyan veszélyes, és sokszor ugyanazon típusú emberek is alkotják őket. Tehát ő, ő, ő igazából azokat a könyveket terjesztette, amit szeretett volna az éppen aktuális hatalom elfelejtett. Igen. De teljesen mindegy, hogy melyik hatalomról beszélünk, és ezt nevezik civil kurázsinak. Igen, időnként a hatalom szeretné könyveket eltüntetni. Hát igen. Köszönöm szépen. Igen. Köszönöm, örültem. Viszont hallásra. Minden jót. 24 3, illetve 24 3, a Kalef, a Szélkámán, a Moszkva, a Magyar Jakubinus aktere és a Sintér a mai annó Budapestben. Halló! Jó napot kívánok! Én Károly vagyok. Üdvözlöm, Punks, Miklós. Én a Tantuszról szeretnék beszélni. A Tantusz az 60 fillér volt, és Aha. először bronz, el készült később pedig alpakkából. Ez olyan egyszerű történet, hogy a hadipar annyi fémet fölvet, olyan hiány volt, hogy a, a kisiparosok, a, a kis meg a ötvösök kiutalásra kaptak színesfémet. Uh -huh. és később a színesfém olyan drága lett, hogy a Tantusz értéke, kisebb volt, mint a színes fémértéke, és a bottegok fölvásárlottak a Tantuszt, anyagárban anyag jobban jöttek ki a kis plastikázók. És így a, olyan hiány volt a Tantuszból, hogy a telefonfülkék üresek voltak, mert nem lehetett telefonálni, mert nem volt a trafikobank a Tantusz. Sokkal jobban megérte más íz. csinálni a, a, a fémből, a mint, mint telefonérmet használni. Igen. igen, ilyen érdekes történet volt a Értem, nekem van, azt hiszem, és azt hiszem, hogy, hogy az ezüst színű, mert valóban volt a, a bronz színű, és a, volt az ezüst színű. Tele, ugye ugye telefonérme volt rajta, egy régi telefonkészülék volt, a hát 10 filléresnél és az 50 filléresnél talán egy kicsivel köszönöm. nagyobb, talán a, a forintosnál kisebb érme lehetett, igen. kis volt neki, hogy ne menjen bele a pénz a nyílásba, csak a tartozó ilyen érdekes alap. Aha, ezt nem csak, tudtam. Csak ennyi Nagyon kedves, erre. köszönöm szépen. Viszont hallásra, e, és akkor visszakanyarodunk a Moszkva ére 24 07 953, 24 Halló, jó napot! Halló, halló! Jó napot, kívánok! Kapcsolja ki, legyen olyan kedves jó a rádióját! Kívánok, úr. Nagyon felborzolta az emlékeimet. Csak gyorsan kapcsolja ki, még mielőtt jobban felborzolja. Mielőtt felborzolnám Igen. az idegeit. Én tulajdonképpen a, a kalepnak az átjárója voltam. Én ott tanultam 56-tól a Jurányi utcai iskolába. Uh -huh. Oda jártam, ami most azt hiszem, hogy valami uh, inkubátor vagy ilyesmi. Akkor ott röplabbáztam abba a gödörbe, amit említettek itt a, az a urak már. Aha, ahol a, a, ott a városfal alatt volt a busz megálló. Mellett. A, buszpályaudvar, a, a, a buszpályaudvar mellett, ahol most jégpálya van? Igen, ott volt egy gödör, uh -huh. és az a városfal mögött volt lenn, és az régen korcsaja pálya volt, aztán nyáron pedig ott röplabbáztunk. Aha. A Klemen-Gottval villamosági gyár, az volt a Lövőház utcába, tehát én minden napot mentem át uh -huh. edzésre, és aztán később, mikor már végeztem, az egy a... a én leéretsegíztem, és egyetemre kerültem, akkor pedig ott voltam milyen ösztöndíjas, a, a, akkor már ganzvillamossági Aha. volt. Tehát a kalefoni naponta legalább háromszor átmentem. Ott volt a büszé, ott volt a kocsma, ott volt az óra, ott volt a könyvesbandi, és ott volt a franyó is. Aha. És a franyó lejött nekünk az edzésre a Marciványi térre hozzánk, majdnem minden edzésünkön, megjelent, uh -huh. és a, a lányoknak a popsijára ráütött egyet, hogy szerencsénk legyen. Aha! Akkor nem csak a... hát ez, ez egy nagyon nagy figura volt. Akkor még ott volt ugye a trombitáskert, amit nem említett senki. Igen. Ott volt egy gyönyörű nagy étterem, uh -huh. a sarkon pedig volt egy nagy hentes, és hát az az a hastal egyesre járkáltunk ugye én budai lány voltam vagy hát vagyok is hogy a, a Lukács fürdőtől kezdve ugye a Kalefig minden házat ismertem már, mert Mátiro kutyára jártam általánosban, aztán ugye a Jurányiba is, és mindig gyalog mentünk uh -huh. ott a Május egy mozi és hát nagyon szép régi Emlékek bolzolódnak de mondom, hogy főleg az, hogy én minden nap legalább három átmentem mentem a kalefont. És ugye hát ez akkor korosztály már talán nem annyira emlékszik erre, mert ugye 56-tól 65-ig tartott ez a boldog időszak, amikor aztán már végképp beköltöztem maga azon, mert akkor már oda, oda jártam dolgozni. Melyik a és Akkor is, akkor már Moszkva tér volt. Melyik a legizgalmasabb? Nagyon vagy szeretem leg a műsorát és a, a Városház utcai postáról akartam még beszélni a múlt héten, de a nővérem már meghalt sajnos, aki ott töltötte el az életét. Mm -hmm. És Azt nagyon a... sokszor látogattam őt, és voltam benne. Azt akartam hát meg... Ez a moszkvatér, ez egy csoda, a csoda szám. A mindenséget, hát nem tudom elföltenni a kérdésemet. Azt szerettem volna kérdezni, csak egyszerre beszélünk. Azt szerettem volna kérdezni, öntör, hogy, hogy melyik volt a, a, a legemlékezetesebb moszkvatéri története? Hát a de hát annyi volt kögyörgön, mert ugye jöttünk ja. ez is, a és mindig az, órá, az óránál találkoztunk mindenkivel. Értem. És az, az emlékezetes az annyi, hogy hát azért volt nekem rengeteg udvarrólom, de hát így emlékszik már orra. Persze. De ez, a, de ez a pranyó, ez egy nagyon nagy figura volt ott, igen. Erre mindenki emlékeztet. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, hogy Kész Készcsokom, viszont hallásra. Ez azért van egyébként, hogy időnként a kedves hallgató nem hallja, hogy, hogy én próbálok valamit kérdezni, mert hogy, hogy van egy ilyen hangterjedési sebessége, az időnként telefon és műsoron keresztül lassabba a szokásosnál, és emiatt aztán összebeszélünk, és aztán itt van az íról. Haló! Haló! Jó napot kívánok, itt Kerekes Sándor. Kérem szépen, én nekem számos dolgom lenne, amit mondhatnék erről a kaleszről, de a legérdekesebb számomra az, hogy én már felnőtt ember voltam, amikor megtudtam, hogy kalesznak hívják. Aha. Pedig hát ott nőttem fel a villányi után, és a 61-es villamossal állandóan jöttünk, mentünk. A szüleimmel minden tavasszal és ősszel kimentünk kirándulni, uh -huh. és ez most, 60-70 évvel később visszajött hozzám egy ilyen nosztalgia formájában, viszem a feleségemet, aki nem budapesti, ki a Svábhegyre, meg ki az erdőbe, tavasszal uh -huh. és ősszel, és nem tudok betelni azzal, hogy újra és újra végigcsinálom ezt, habár. Az 58-as villamos az nagyon hiányzik, ugye, ami Zugligetbe megy, oda most busszal kell menni, az, az nagyon hiányzik. Igen, arra talán oh. emlékszem. Igen, tehát, hogy, hogy a Schwabhegyre menni, meg Normafához menni, az szerintem nagyon jó szórakozás, és a Normafa most annyira szépen meg van csinálva, és annyira... Igen, eh, annyira... sajnos túl szépen, és igen. Hát, szerintem olyan nincs hogy valami dolga. túl szép. Ízlés igen. Dolga. Igen. Na de amit még Amin. szerettem volna mondani, az, hogy 1959. január 1-én teljesítettem szolgálatot először az útörővasúton. Uh -huh. És 6 órára kellett menni reggel, képzelheti, hogy mi, mi, mibe telt nekem ez, hogy Zuglóból, a nagyanyám házából, ugye a város másik végében 6 órára pontosan megjelenjek. És ezt én másfél évig csináltam minden 15. nap, és aznap, 59 janár el-én egy borzalmas hasmenéssel mentem el dolgozni a vasútra. Alig tudtam teljesíteni a szolgálatomat. Még jó, hogy ki nem rúgtak azután, ami ott történt vele, Ez hát egy borzalmas hát, napja hát az volt az ny életemnek. Ny ny ny ny ny <laughs> nyilván a gyomorideg. Igen, igen, kibírtam, kibírtam, és ők is kibírtak engem, úgyhogy. A végül azt szeretném még elmeszi, hogy talán az 50-es évek végén egyszer késő éjszaka 10 óra, 11 óra is lehetett talán, vártunk a kaleszon a 61-es villamosra, uh -huh. nem volt ott senki, csak a szüleim, az öcsém és én, meg egy részeg. És ott várunk, várunk, a villamos persze csak nem jön, a pasas köpköd káromkodik, és a végén azt mondja, hát, ez egy borzalmas rendszer. Ez a közlekedési rendszer. Uh -huh. ezzel, ezzel akarom emlékeztetni arra, hogy a 64-es villamossal jöttünk mentünk. Ennyit, ennyit mondott a részeg. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Viszont Én hallása? 24 3, illetve 24 06 3, a borzalmas rendszer és az Annó Budapest itt a Klubrádióban egészen négy óráig, amelynek főszereplője ma az Annó Budapestnek a, a Kalef. haló. Hello. Jó napot kívánok! Jó szókom. napot kívánok! Én szeretném elmesélni, az édesanyám 18-ba született, uh -huh. és az ő ifjú korában a szélkálmántér volt, és ott korcsolyástak. Na most a háború alatt a Városmár lakott, és az átriumházában jártak vízért, csak ott volt víz, uh -huh. és mesélte, hogy a németek jöttek le a várból, és az Oszlom sarkán gúlába voltak a, a német halott. Na azon kívül még csak annyit, hogy told is voltam, uh -huh. és Franyót mi is is mertük, és a tíz órainkat mindig odattuk Franyónak és az a nagy lépcső, ami nagyon kedves volt, mert a randevukat mindig meg ott találkoztunk, onnan indultunk az iskolába, úgyhogy ennyit szerettem volna csak elmondani. Nagyon kedves, köszönöm szépen, de ön sem tudja Franyónak a, a rendes nevét. Nem tudom, és pedig, hát 63-ba végeztem, és tényleg állandóan nagyon, egy olyan kedves, szerencsétlen emberke uh -huh. volt, úgyhogy senkit csak Franyónak hívtuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. sokan viszont hallásra. Én is készítettem egyébként valami anyagot a, a, a Moszkva téren a lépcsőről, a lépcsőfordróban. Az egyik fotós kollégámmal csináltunk egyszer egy, egy nagy sorozatot. Halló. Csak Halló. Most itt vagyok, hallgatom. Jó napot kívánok. Én az 50-es évek elején voltam a Moszkva téren, ami említésre nézó. Uh -huh. Szüleim elváltak, és édesanyám albérletet keresett lehetőleg olcsót. Aha. És elvitt engem Moszva térre, mert éppen akkor nem tudott kire hagyni, és mind a ketten, én, mint pici gyerek, beálltunk a tömegbe, mert ott egy egész tömeg volt, rengeteg férfi elsősorban, de elég sok nő is. Édesanyám nagyon csinos asszony volt, uh -huh. 32 éves, pillanatok alatt körbeálltak minket, és kínálgatták a különböző lakás dolgokat. Uh -huh. Édesanyám mondta, hogy ő csak albérletet szeretne keresni a kislányával, de csak jöttek, csak jöttek, és én annyira megijedtem, hogy elkezdtem sírni. Uh -huh. Erre édesanyám fogta a kezemet, és aztán nagyon gyorsan hazahozott engem. Úgyhogy albérletből akkor nem lett semmi. A másik élményem pedig a Moskva hogy 16 éves voltam, és előtte tánciskolába jártam. Uh -huh. A ö, ö, nagynéném ö, elhatározta, hogy ezt megünnepeljük, és ö, a nagynéném a férjével, meg az én édesanyámmal négyen elmentünk ott a trombitás, ha jól emlékszem, trombitás igen. kert Igen, igen, igen. Életemben először voltam akkor kerthelyiségben, és nagyon szép zene szólt, uh -huh. arra emlékszem, és nagyon jól éreztem magam. A nagydénén férje egy párszor felkért táncolni, de mivel látták a többiek, akik ott ültek, hogy családdal vagyok, tehát más nem közeledett Persze. az asztalunkhoz. Ennyi élményem van a Moszkva térről. Nagyon kedves, köszönöm szépen, hogy elmondta. Én is köszönöm. Készcsókom viszont hallásra. Volt egyébként a, a Moszkva térnek egy elnevezése, mulónak is hívták, mert hogy, hogy az emberpiacon, akiket mondjuk kihaláztak, és a, a munkáltatók azok elvitték, azok voltak a horgászok, és emiatt aztán móló volt a, a muszkatér neve. Én nem hallottam, csak leírásomon olvastam. Halló jó napot kívánok Magdolnának, hívnak! Hát nekem egy furcsa történetem van a Moszkva térről, rengeteget járok mostanában is. Uh -huh. Egyik alkalommal, hát annak van már körülbelül 30 éve, már olyan naplemente volt, hóttűres volt a Moszkvatér, tér, és oda jön hozzám két fiatal fiú, olyan 13-ig körüliek, és mondják, hogy négy szíves adjál mindegyikünknek egy bélást. Uh -huh. Nem tudom, tudja -e, mi a bélást. A két forintos. Ja, a két forintosok voltak. És mondom, hogy nem mertem elővenni a bukszámat, mondom, elkapják aztán nézhetek utána. Uh -huh. És mondom, nincsen fiúk. Azt mondják, még ilyen sóhernőt. Ők kéregettek is, én mondtam a sóhev, úgyhogy aztán elköszöntünk egymástól. Igen, tehát viszont kezicsókon viszont hallásra igen az úgynevezett leimolás azért az ment, tehát rendes csövesek azok megpróbálták az embert levenni, de például azt hiszem, hogy esti hírlapot is az ember általában, amikor jött haza munkából, akkor a Moszkva téren vásárolt, illetve hát ácsorgott. Nem esetett még szó különösebben a teivóról meg a, a, az összes többi helységről, úgyhogy ha van valakinek még ehhez kapcsolódó élménye, az mindenféleképp tárcsázza a 24 07 3, vagy a 24 as telefonszámot. A mai Andú Budapestben a Moszkva tér, az egykori Szélkámán tér, a Kalef szerepel, mint ahogy azt hallhatták a műsorunk első vendégétől, Maki Józseftől, semmi köze nincsen ennek a Kalef hanem kifejezetten Szélkámán nevéből van. Halló! Halló. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én Hidi néni vagyok. És mivel olyan helyen lakom a Kisváfej tetején, hát én munkában jövett menet, a 21-es buszral közlekedem. Uh -huh. És hát idézőjel betéve olyan szerencsén nem volt, mert ezen senki ember nem volt, azért nem történt igazi baleset. Valóban a végállomásról csúszott meg. Annyiban korrigálnám a hölgyet, aki ezt a dolgot megemlítette. Uh -huh. Nem 20-25 éve volt, jó, ha 10-12 évvel ezelőtt, és én hamarosan érkeztem a Moszkva térre, mint hogy ez az eset történt. Na most ha szembeállunk a Csaba utcai lépcsővel lefele, mint mintha jönnénk, bal uh -huh. Balkézre körülbelül a harmadik-negyedik lépcső volt egy elégi vastag fa és az megfogta a buszt, úgyhogy uh -huh. nem ment le végig a buszon, és senkire nem ment rá, rajta ember nem volt, tehát ebből szerencsére nincs baj. De hát utána lehet nézni, mert mondom, ez már a mostani világunkban. Viszont most, ha megengedné, én azt kérdezzek egy rövidet. Parancsoljam. Vajon miért hívták Márti Rokújtjának a Margit az előtt? Nem tudom. Nagyon rosszul jön ide a hangja, próbáljon töltsét csinálni, mint a cíni. T jó, nem tudom. Na, tudni a Margit körúton, vagy Martira kutyám volt a fokház. Igen. Ez végezték ki nagyon sok, nem csak kommunistát, hanem olyanokat is, akik állítólag most lehetnénk. Uh -huh. És amikor épült az a ronda nagy zöld, sok emeletes házad, többek között ipari minisztérium is volt az átkosban, akkor a házat lebontották, a fokházad, de csináltak mellette, és még a mamut építkezésekor is megvolt, ez az emrétű egy ilyen márványoszlopokból sziktakosan képzett uh -huh. valami és most a múltkor nem rösteltem leszállni a fotóapparátommal bemenni az építkezés kapuján, Aha. és csak gödör van, és nyoma sincsenek az emlékműnek. Föl vagyok háborodva. Ez legalább olyan kegyelet -sértő, mint ahogy a Károly Mihály elcipelték, hogy a Kossuth-szobort én megnéztem az orci kertbe, teljesen átkonstruálva az egész szoborcsoport, és volt kétük a Kossuth csizmájára rájönni, hogy kis valudista szóbbzség mond. akkor amint mint az eredeti volt, és a mögött népesség is egész más, mint az eredeti. Igen, nem és ez hát ez így, a indulata, így tűnt el, de egyáltalán nem, nem, nem, teljesen legyen indulatos a nagy a a Imre szobor elmozdítása. Arra, hogy ez az emlékmű, ami a valamikori Margit körütti fegyhágnak a maradványa uh -huh. volt, ez egy emlékmű volt, a Mamutózalában még meg meg volt, most, hogy építik ezt a félkapu nevű, vagy nem tudom pontosan mi, uh -huh. már bementem, mondom, ezen az építési területen. Elkerítve lefotoztam. És bizony. Még egy apróság, ha beleszér, hogy <coughs> én mindent lefotóztam a Moszkva térről, még mielőtt az a nagy átalakítás Aha. elkezdődött volna. És itt körbe-körbe, ahol sorba álltunk a bérleti jegyekére, meg a bérleti jegyekére, volt egy étterem, és arra rá volt írva, hogy Moszkva tér. Az is meg van, és ahogy megyünk át a téren, a Dékán utca és a tér legsarkán lévő aztán kétemeletes épület előre egy nyúlik az első emeleten, korábban az volt ráírva, hogy Magyar Vöröskereszt ez alatt van egy mozaikból egy igazi Moszkva tér felirattal, és kirakva valami nem is tudom melyik épület lesz, vagy a posta palauta, nem tudom. Nagyon szépen ez köszönöm, hogy elmesélte ezt. Kész csókom. Viszont hallásra. Minden, ez volt ma az Annó Budapest, amelynek szerkesztői Árva Brigita volt, a gombokat Józsa Péter Boris jelszint kezelte, a telefonokat Kismária kapkodta, a Bolgár György felkészül a műsorára, már itt van a stúdióban. Önök Punkszadet Miklós hallották. Egy hét múlva attól félek, hogy nem találkozunk, mert, mert lehet, hogy emlék szabadságra, és akkor nem leszek, lehet, hogy ismétlés lesz, úgyhogy már előre is elnézést, viszont hallásra.